gisaila zurekin pantzorik garaai eta asteko jon antza zena dute uguñanan. Omendu dute bakatu. Omendu dute uguñaan eta familia eta lagunak haatzeren ama amairuaaren behar dira ora haier egunaktain jakinen da epaileen erabakia dolar sei te desegtu zen eskualdunaren duziggiana. Gero eta erabiltzaile gehiago, Euskoa, Euskal Moletaren biltzak nagusian baliatzearen eginaz bilduma baiko gaurkestu da, orai desafio berri bat Euskoaren zat, karta elektronikoa. Maskaraden sasoina joan da siberuan, ez dira ortengoa karoaren ganik lagunduak izan, agerraldi frango euripian egin behar izan dituzte lakotz, maskaraden sasoinuntaz zerratxikiko duen gogoan, galdatuko diogu kabanari. Eta Rubian eta Federal Iruana, Azpagne xailkatzen, Donapaleuk xasoi naburulatua, eta Barkosek bere maila salbatzen. Haruaren berri oraizurekin, Katalina. Eta goizuntan eta hastiriuntan ikuskieda erbatitzen maiten daukute, baina nachaldea estapinean lanu batzu eurik tiohtia batzuekin temperaturaak, amementoko hamargraduko temperatura, eta goreinak hogei gradoaren inguruan izanen dira. eta lehenik tarnoseko turbomekan langileainitz etxean egonen dira egun eta mentura zondoko egunetan ere kasik bosteun bat langileariaren herena edo iruetarik bata joan den larun bateko bat eta uholden ondotik empresakoa inbat trezna eta ordena gailu funditu dira helikoptero turbinak egiten dituzten iru bastizetarik bat agas geldituo da joan den larun batean suilzeilek lauoren lan egin beharri zant dituzte uraren akentzeko. Jonantza dola sei de desagertu zen, Eta Uni omenaldia egin zaio, bigerren urtekotz urgunako hilergian, arte ondakuntan, aurten alere berrikuntza zonbait badira bere dosiergian, familiak franziako estatuaren kontrakoa uzibidia baiterama, goia uzitigian, eta prokuradoreak onartu baitu akatsak edo hutsak egon zirela dosiergiana. Maiatzeren amairuan jakinen da, epaiaren berri eta familia itxaropen txua gertzen da, naiz eta jonantza nok desagertera zizuen estena. Egituko bide penala etxia baita. Omenaldian etxaalaapaariak etaregar gutiaak kantaria izan ziren, garbina altkiza jona antzazenaren hilobare entzunezagun. Iizaren hautza egun bat bilakatu zenen bizi Hale batetik berero gaiaba gainean jartzea. Bazei urte badirudi urtasko dira eta batzutan gauza kastueten dira Euskal Herrian eta, bueno, bakpiskatera balio izan du ere berriro jonen hauzia maiganean jartzeko, kaleratzeko eta kalean berriz horren inguruan egiteko eta dena galdezka azteko berriro zergertatu zen jonekin eta egian nahi dugula. Eta paiarena, bakpiskat badakigu ez dela gun nahi genuna, ez da argituko jonekin zergertatu zen eta gun nahi genuena hori zen, zergatik johan desagertu zen, zergatik erailtsuten, hori da nahi geduguna jakin Baina bai balio izan du, estatu frantsesari onartarazteko gauzak ez dituela ondo egin. Mm. Eta irregulari batzuk egin dituela estatuak bilaketan eta alde hona izan du, ba, fiskalak esan duela bai ba, ez, bueno, onartuen berdela, estatuak ez dituela gauzak behar bezala egin eta bilaketak mm. behar bezain ondo eraman. Eta egia, bilatzen ditu saiatze hortan ez zingeldit aztu ezin denuiz aztu ez da senide bat ba, gaixotasun batez hil dela edo iztripu bat izen dula eta badakizula zer gertatu den da senide bat ilegin dela, ilegin dutenaren susmoa daukagula, geroztari iago eta arduan jakin behar dugula eta jakin nahi dugula zer gertatu zenberarekin eta aztu inoiz ez dugula aztuko eta gauzak behar dira ere hori mantentzeko ez alda eta beste aktualitate batian, tafta taftaren kontrako mobilizapen eguna zen larun batian, asteleen hontan abiatuko da, New Yorkeko edo New Yorken akordiunen behatzi gerren ezta bada zikloa, kari hortara eta akordiunen kontradirenek nazioarteko ekintza egun bat antolatzen zuten, Atlantikoak banatzen dituen bi kontinenten arteko akordioa edo ituna da tafta, Europa eta estado batuen artian negoziatzen ari dena eta komertziorako lobby jaundiek izan ditzaketen traben ezestatzeko egina dena. Jadanik izan dira gizortako itunak edo akordioak bultzatzeko beste txegu batzu, mila behazion eta larogoita amarrgerren amarrka dana dibidez eta jendearen mobilizapenari esker gibilerat bota izan zuten, Euskal Herrian mementuan amazazpi erriek bozkatu dute mozio bat reiteko taftaz kampo deklaratzen direla. Eta erabiltzaile xarea garatuz edo goratuz dua, baita ere erabili diru sama ere, Euskal Monetaren irugaren biltzak nagusia iraganda joan den laru matian ustaritzen, eta Euskoaz bilduma agas baiko egin da simonetu bilan ahasbaiko egin dute biltzak nagusian ziren egunta hogei batkideak. Izan ere, irureun eta irurugeita amasei mila eusko ibilti dira ipakalde osuan. Hori irumila erabiltzaile eta bosteun eta berrogeita enpresa edo elkartaren ahtian. Euskaltokiko monetaren idazkaria den mendi esteban. eta irurugeita amasei mila oietan eta Uh, horiek dira partikularek egien bat alatu duten zama, uh, eta uaiek gauk egun sirkulatzen ari den asarean. Eta horretan ere konten gira, bai erabil zaileko burua, uh, xarea ere, gana idut, uh, enpresa xarea ahonditzen dela poliki, eta diru zama ere, gerozta gehiago alatu da, horretan, uh, bai biziki baiko jateratzen gira. Baina, garatzen segitzeko, erabilpena egestuko da, euskoa moneta elektroniko bilakatuz. Auktena bian emanen da hori eta biltzak nagusian, Eusko kahta izen autatu da. Ahatik, karta elektronikoaren irudia hautatzeko, oraindik bozkada iteke. Azkenik, Euskoa laguntzaire sariari eskeri biltzen denez, laguntzaile behiak ongi eto dira. Eta bururatu da, haortengo, maskarada sasoina Siberoan, idau zementien, Siberoan azpimagatzen dugu. oraino bate eman baitute, bai samaio zamaio statuak gomitaturik, hori elduden maiatzenen txoxian. Aroa ez dute lagun izan, maskarada hauetan, eta azkenaren ere, euri, eauntxiak izan dira... Irri egin dituzten izteruak kondatu dira maskarada horietan negarrak aldiz azken kantuan atera zaizko teso maizuer. Zer atxikitzen duen maskarada untarik galdatu diogu kabanari. Isilarrik ozea batikak, urze bat, eta erdi abiatu gehiela, lan duko isegur du lan dela, ze plaze ikusten dukalaik herriko gazti, ikorro algarrekin horro, erriz horro txostakan eta Nahe gian ze hoi atzaman gu hartin, eta uste jatatzaman dugun eta wai behar jagu segitu gu hartin, e, kumitean eta herrinko. Hoi gian gu eta ora. Eta eluden uhtian iduriz soita hokiko gazten aldi izanenda maskaraden antulatziaa. Kirolak pilotan eskuzka ezkerpareta profesionalak, binakako xapelketaren finala Bo, uh, Bilbon jokatuko da eludan ogoita seian, sartziak salgai dira jadanik, berroi eurotan merkeena eunta ogoietan kariuena. Rukbian, fede, federal bian, Nafarroak, Florentzen, Galdu, Amost eta Ogoita Bi, Angelu izan dute, Eldunan Astian, basena Fartarek, Parian, eta Endaiak, irabazidua, IJ, Berroita Lau, Amost, Milen, Miranden kontra. Federal Iruan, Asparnek, irabazidua, Lehenbeien, Ogoita Bi eta Iru, Sailkatuak dira Aspandarrak, eta Atzoko irabazdiak beti, placer egiten du, Januel Lemenju. Buen, ez da erreti zantzen, el duen optian zazoi eh, mailuntan hartzeko behertzutan hartzutu gira hazi eta behin dazeka eh, iten hartuztenak intuzte, hola da. Hurtza mm. pasatu da, guetxat, maluski eh, izan dugu kolpatu handi bat eta kuraia honbat eh, desiatzenakot, zenta opiazone handi bat izan maitu hitiko. Gure pilierak, eh, Stepano Leizola egan ezeke, Zerriuski kolpatia dela zangoan zaktura hiki batek ilan. Ola, domaia da, baina da. Dona paleok, Galdudu belezelaian nabarrengo xeren kontra saspi eta emes orsi, xaxoina untan burulatzen da amikustaren zat etxian Galduz, pareko taldea azkerragoa zuten, eta ortengo xaxoinaren belizita xuna horretara zidauku, Cristian Jorrigik. Bon, Erra merda gukorten xaxoina huan mine komplikati izan dela, bon, emel nintan izan zen ukdo untan bon, in, eta dukoarenako du, izan da seri komplikatiak xaxoina ne pluton entraîneur de Salbataren déris de la polène ma cherche des variantes toutes et cetera tiraïfan e, il en a son énorme fiscal de guria et eh, tako Et Barcochek il a bassido la Richolone contrat burua salbatu du eta federal hiru antzekituko du eldu den urtien ere Futbolian Bilboko Atletikek aize, lau hutsi irabazizuen ibegoitzatxean getaferen kontra espainako ligaren kondu eta atzo hor eibarrek berri zede galdu bere zelaian gehiago dena bigoko zeltaren kontra zero eta bata eta marra gorritiko urbil dira orai eibartarrak iru pondu tarat eta donostiako errealak gau garatxean adida el txeko zelaian eskubalonean irisarrik pundu batez irabazi nazional bian horiaken oita ama edo oita ama bi, eta nesketan atarratzek begelen kontra edo galdu oita ama oita ama bi mutikueka atarratze beti galdu ere espaljonen kontra oita zorzi oita ameka. Eta bestalde, hortza izen amala ugeren lakako lasterkaldia idagan da atzo, ogoita bat kilometra egiteko, bosti honbal parte hartzaile, kuritzaile berri honi idu hon bat, gizonetan idabazlea Julien Jorro deitzen da, oren bat berroita bost minuta seginditu ogoita bat kilometrak, bigeren Herve Mogabur, oren bat berroita zorzi, idu gerren Mikel Esklamadon, oren bat berroita behatzi. Eta emazteetan, Xapelduna irabazlea deitzen da Guenahel Bidondo bihoren amalau eman ditu Ibi gergena Fani irubeta goiena bihoren amazazpi Eta irugergena babet irigarai bioren ogoita bat Eta goiz begi isaioarekin segitzeko tenoria Eta horrei behako bat nazioarteko aktualitateari Eta Siciliako uretan gertatu ez beharrak Iardukitzeak eraginditu Europan Gizten dena, biara munean, jardukitze frango, goita dugu, sisiliako itsasoan zazpion etorkin eramaiten zituen untzia, edo itxasuntzia ondoratu dela, zazpion hil baino gehiago, izan, edo zazpion bat hil izan daitezkela, barkatu, ezbe harrak Europako Agenda Politikoa, hastin du ala nola, Mateo Gentzi, italiako lenministroak, Adibidez egan Italia bakearrik sanditztzen dela eta laguntza galdegin dio Europari eta gaurko bi bilkura asteko galdeginak dira. Lehenik uh, Barne eta Europako geletako Barne eta atzegi ministroen bilkura bat egite galdegina da Europako batasunari eta baita baitare hitong misioko untzite hegazkin kopuruua ahitzzia. Gerlak segitzen du ikialde urbilean latroita amarmila prisuna Iraketik Ies, Iraketik Ies idohatzi Ba inazio batuen erakundeak eberia zabaldu du Irakeko gobernua eta Estatu Islamikoaren arteko Gerlak heragindu Ies hori Estatu Islamikoa kontrolatzen duen jamadi eskolletik Giesi duatzi, largoita marmila pertsona, Liz Grande naziobatuen erakundeko koordinatzaileak jende horiek jateko ura eta teilatu bat eskaintzia dela beren lehentasuna adirazidu. Horgoitarazten dugu 2008-etik, bi miliun teherdi pertsonek alde egin dutela iraketik. Eta Finlandian, oposizioak ditu hauteskundeak irabazi. Sokresarigabe Finlandiako alderdi zentristak ere manditu legibiltzareko hautezkundeak Berroita mahi du urteko jua zipila izanen da heldu den lehen ministroa Hoaiko Aleksandres TUB irugaren heldu da, Timo Zoiniren gibeletik, Zoinni egiazko Finlandesa galderdikoa, Europaren kontrakoa, emigrazioaren kontrakoa, eta unek izan du gorakada undiena, galtzailea undia TUB izan da, Kampainak ishi ekonomikoaren inguruan joan da, Finlandian langabezean euneko behatzik akotxe batera eldu, baita aski gora Finlandiaren da.